Aipatuko ditugu, laborariak, eh, okay. momentu honetan, manifestatzen dute azken egunetan. Entzuna duzia hori pixka bat? Ba, um, Ni ikusi dut uh, jornalean. Uh, Bazinen hain dit uh, laborari, zuen uh, bantzuten. Ikusi ba, dut uh, uh, gizon batek, hainkari hau zen, txaldu ditu bere behiak eta ez du gehiu esna eginen. Horiak uh, egiten dute lan zailenak eta pixkatira bazten dute eta besteak... Uh, Eta zute daus egiten eta ainit zirrabazen dute. Eta zin ustez beraz, nordu begiren ikirabazizi behar? Ekoizten duenak edo saltzen duenak? duenak? Ekoizten duenak. Xaltzen nienak? Ekoizten duenak. Xaltzaileak da laboraria edo? Ez. Hau ba, e... da ekoizleak. Ah, be, ah, ekoizleak. Laborarriak... Ekoizten eta la besteak adibidez ganduzun bezala. Laborarriak euro bat ah, eta besteak uh, irro sentimu. Edo donc est-ce là Sagalica no te irita supermarché et cetera on dit ne sa te noter le on dit sa noter ça noter c'est ça c'est ouyek mais on ne pense pas car dute produkto lokal fa bada kitu Batakite niondik um, ditendeen oien janaria uh, eta hola ongi jaten dute. Ikuste uh. ainiak um, sogtzen, animali ainiak. Ez <tien> zira jambiak jameharkatuetan eroztera asnea edo gaxena egite emaduzo etxean. Egi eta <tien> janaria unagoa da? Eta leitzakak zain dira, laburari bat Horri auk haitbatu dugunan, ezinak Biraz ez utet xuxika? Sint da jumba ganz. Fa un petit ananida. Zeu ski dira. Beztena se sin... o ber animaliak eh ba, oh. anortean ils familia oh, yeah. kubatek berdin uh laborantzan harira eta okupetatzen alda. Hain ditzen baldin badira ola bat goiten alda bakantzetan eta ola lagantzitzen Beste gai bat, fitesko? Hauk soldadoak aipatuko ditugu. Entzunak dituzi horiek? Soldadoak? Bat ere? Soldadoat zer da? Solda! Bai, eta hauk soldadoat? Eta euskara da urra. Euskara da urra. Ah, zer da urra. Be dira urrak... Be... Uh, be... Biziki goiz, be, anboxatuak dira... Be... Gerla egiteko... Uh, ez behar, ez behar, azkideen dedik, be, aurrak hartzen duzte. Lana egiten du eta familia dintzat ere... Uh, ben, ustez... Uh, lagun brune veria la verba ta cinta es du et chan uh, biciverbe la chose qui change goutte uh, mais artinité uh, aita mec vetetzat ma ba, uste du sie a tatou douter là bouda chwec dira soldado a tatou douter bertoi le do rigueur hello botere batzut ara Dira soldado batzuk, hartzen dituzte familietatik? Igla tegan. Xina tegan. Zain egietan zinustez? Xina. Uh, Egian eh, eta E, uh, ez, shidian. Shidian. e, e eh, eh, gaiten da, omen, kopuru ez dela bat ere apaltzen. Orenko kondatzen dira, berre honetan mila hauk soldadu munduan. Oh my god. Egen ez dute, gaiten, ez dugu gehiago egiten gara. E, bortzatzen? E, bortzatzen, e, bortzatzen. Ez dute bohtxatean, dira, dira diande batzuk? Ez dute horiek Soldado batzuk, eldu dira zure e etxirat eta zure auko hartzen dute. Eta diust duki gerla bat balin bat zen hemen, usten duzi si ezien burasuek utziko ziustela. Si e eta gako zetxe bat lima da etxea? Leba utziko utziko utziko utziko. Eta kukutzen mm -hmm. bat lima gira? Erritzen etxea. Ez dute nahi yes. ez. Ez arihan